Мовив він так, вони тоді, батьковим злякані криком, вивезли міцноколісний новісінький повіз для мулів, гарного виробу і кузов на ньому як слід закріпили. Букове потім з кілка ярмо відчепили для мулів, з міцним посередині парою кілиць для віжок, винесли й ремінь для запрягу, ліктів у дев'ять завдовжки. Далі над гладко обтесаним дишлем ярмо приладнали, з самого переду і через занозу кільце пропустивши, ременем тричі той чоп обмотали навколо, й нарешті, дишель також обв'язавши, під ремінь кінець підігнули. Із гладкостінної кліті, Принішши складали на повіз цінні дарунки, За голову Гектора викуп достойний. Звиклих до запрягу мулів Впрягли вони міцнокопитих, В дар місян колись їх Одержав Пріам староденний. Коней прямові тут підвели під ярмо, Що для себе з гладко обтесаних ясел Він сам годував власноручно, Поки впрягали їх в повіз, у домі високому ждали. Старець прям і Окличник, поринувши в думи глибокі. Близько Гекуба до них підійшла із засмученим серцем. Келих з солодким вином тримала вона у правиці, щоб узливання вчинивши, в дорогу вони подалися. Стала вона перед кіньми, назвала пряма і сказала – «На, і Зевсові, батьку, вчини узливання й молися, щоб від ворожих людей повернутись додому, якщо ти прагнеш до їх кораблів, хоч я зовсім того не бажаю. Ще помолись чорнохмарному Зевсові, що поглядає з іди вершин на широкі троянського краю простори, щоб бистролетного птаха Праворуч послав тобі з неба віщого птаха, який і самому йому найлюбіший, і найсильніший з птахів, щоб на власні, побачивши очі, впевнено ти прямував на човни бистрокінних Данаїв. А не пошле тобі вісника, широколунний кроніон, я не наважуся радить, «Тобі відсіляй з дарами, і ти до аргейських човнів, хоч і дуже того ти хотів би!» Відповідаючи, мовив до неї Пріам Боговидий. «Не відмовляюся, жінко, послухати доброї ради. Руки здіймати до Зевса корисно, щоб зглянувсь на нас він». Мовивши так, звелів тоді ключниці старець поважний, Чисто злити на руки води йому, Глеки з водою і таз мідяний для вмивання Внесла йому жінка служебна. Руки умивши свої, він келих прийняв від дружини, Встав серед двору, вчинив узливання І щиро молився, очі до неба підніши, І голосно так промовляв він, Зевсе наш батьку, володарю, іди, приславний, великий, дай, щоб ласкаво прийняв мене, славний Ахіл, з милосердям, ще й бистролетного птаха праворуч пошли мені з неба, віщого птаха, який і самому тобі найлюбіший, і найсильніший з птахів, щоб на власні, побачивши очі, впевнено я прямував на човни безстрокінних Данаїв. Так він молився громовершцю, і вчув його Зевс Велимудрий, і надіслав він орла, найпевнішого віщого птаха, темнопір'ястого звірів ловця, що беркутом зветься.